be latuak, zuteak, leorteak, energiaren presioaren igoera Gazaren eskasia. Gertaera hauek gertaera puntual eta isolatuak direra pentsa dezakegu. Baina hoei buruz ja aspaldi mugimendu eklogististaak abisatu zuen. Izan ere, azken finan fisiikanen lege oinrizskoenak kontuan hartuta einezkoa da sistema batek etenga behaztea planeta finitu baten. Baina, apur bat gehiago teorizatuz, ja emerezti mendean kapitalismoak zehazki naturarekin zuen erlazioari buruz, hausnartu zuen, pentsalari alemaniar oso famatu batek. Eta, austura metabolikoa, haustura kont, metaboliko kontzeptua sortarazi zuen, hau, azaldu nahian. Aziren, haustura metabolikazen hori, talka bihurtzen hazi da, gure sistema, gure produkzio eta kontsumo sistema, eta planetaren muga finituen artean. Talka hori, aztertu nahi du guain zuzen ere, Gaurko program honetan, bueno, orain gaur estenatzen dugun program honetan Irola irratean Eta horregaitiko hau egiteko Ongi etorria ematen dizuegu Austura Metabolikoko lehenengo programara Do it. ak, austura metabolikorara ni gorka nauzue eta nirekin hodei dago eta hor panelaren atzean e, kimu ekimumaisua <laughs> eta gaurkoan bagatoz e, itzegitera Koparen inguruan Glasgow egingo den e, goibilararen inguruan klima aldaketa landuko duen hainbat herrialdeko ordezkarien bilera baino badaka hau e, Bada eh, azken bilera bat Aspalditik hasitako bideo baten ondorioa ba. Eta hortarako Aztertuko dugu piskatxo bat zeindan dan eh, klima Aldaketa aztertzen dituen Bilera hauen historioa Hori da, kopa zer den Lertzeko ez da, ba, bueno, lehenengo taen Argibitzu gardugu, ba, bueno, euskeran ahori gehitzen Digo la <laughs> ba, Artikuloa dela koztan, bueno, beraz, kop Dela orko bentori da Eta, ulertzeko, ba, hain bat urte egin behar dugu atxera, ez da? Ba, bueno, eirutamal e, e, e, garen amarkadako amaierara joan gaitezka. Dibidez, hor egintzen lehenengo bilera bat klima aldaketari buruzko ba, osunarketarako eta hor, gehien bat alor científico alandu zen. Gero 1000 behar eta sortzian ere, ja IPCCa a jarri zen, IPCC-a da ya, ba, sientzialarien marko internacionala. Odan beraz, ba, bueno, sientziaren alortik ya aurrera... Hasi zen bidea egiten ba, gure sistema klimatiko ulertze aldera, baina ja konferentzia politikoak edo konferentzia geopolitikoak 90garren hamarkadan hasi ziren. Lehenengo 92garren urtean nazio batuen barruan ba, erakunde bat sortu zen hori astertzeko eta ja konferentzien ba edo konferentzien ohitura, esan dezakegu, ba mieratzen da 95tean hasi zen. Ola nortik, ba, bueno, hainbat konferentzia egon dira, horregatik hau Urtero, Teoría Nortik hau 26garrena da. Bat, ba, bueno, e, jarriz, eta, ikusten, ba, gauten, eta ba hori aztertuko dugu gaurko programan, ezta? Gehihenbat ba bueno, bilera importanteenetan atentzioa jaierris eta ikusten, azkenengo bilera honetan zer hitze izango eta ba espero dezakegun Hortik, ezta? Bai, izan ere, e, programa honetan Glasgauko e, kop baino gehiago e, bai e, ikusiko ditugu Kioton eta Parisen hartu ziren erabakiak izan ere hortik baigatoz, ezo dai? Claro, Kioto eta Pariseko akordioak, bueno, hau segurazki askoia entzun daukiko duzu, eztan Glasgaueko goibillera baino ezagunagoak dira dudabarik. Eta hoiek dira orain arte, ba nazio artean sortu diren marko ba legal edo politikoak, klima aldaketaren arasoari aurregiteko era global batean ez da, dira, ba, bueno, ditugun bueno, nazio artean sortu dituzten herramientak, gero, bueno, haztetuko dugula ia sepuntura arte baliogarriak diren ez da, eta horro seintesgarria da ulertzeko ere, Glasgowen zer dagoen jokuan, aztertzea zeintzuk diren bi akordea arteko desberdintasunak izan ere, desberdindasun nahiko sakonak daude bi hoien artean uh -huh. Lehenengokoa kioktoko dakagu, ez dala? Hori da, lehenengo da Kiotoko protokoloa, berez laureta mazazpian zinatu zena Kioton, baina gau urte honetar arte martzan egon dena, eta gero Pariseko aizango zen, esta? eta bueno, azteko Kiotoko protokoloari buruz ehingo dugu berbat, Kiotoko protokoloa ulertzeko bai laureta mazazpian zinatu zen, baina bueno, bera negoziazioa, laureta ma bitik martx, zeuden martzan dagoeneko, eta hor Kiotoko protokolo horretan gehien bat, Eh, ba, Pariseko garekin dituen alde handienak edo nabarmenduko ditut aldeatetik esan behar da kiotoko protokoloan argi eta garbi bere izten zela herrialde garatu eta herri garatuen artean hor, ba, bueno, aztetzen zena zen zelan, edo kontuan hartzen zena da zelan herrialde garatuek herri alde imperialisteak esan dezakegu historikoki, eukidutela ardura handiena berotegi efektuko gazen izurketan eta orduan duan, hor kiotoko protokoloan aitortzen zena zen ba, herri alde hoien ardura Zela, emisioiek bera geistea, ez da? Eta orduan hor, herrialde bakoitzari, herrialde garatu bakoitzari, eta zenbait herrialde leengo bloke sovietikoko, zenbait herrialderi ere, zarri zitzezkien, ba, beroteo biefektuko gazen, ba, derrigorrezko, berakada batzuk edo, herrialdeka. Derrigorrezko, bako, hori da, espimaratu nahi dudana, gero konparatzeko, ba, horaintze bertan Pariseko akordean gertatzen denarekin. Eta, gero, hor kiotoko protokoloan sartu zen beste nobedade bat edo beste planteamendu bat izan zen karbonozko merkatuena. Hori ere, bueno, Pariseko akordioan egongo dena ere, baina, bueno, hor negoziazioak daudenako nendik, ia hori zera egituratu. Estatu batuen presioagatik sartu zen neurriauek, ez? Hori da, hori da, hori da. Oresatu batuek, ba bueno, ba bere papel historikoa hemen ere betearaziz estaba. Merkatu haren alde egin zuten. Eta orduan planteatu zuten hasen, ba bueno, klima aldea kedaria aurregiteko, ba merkatua zela erraminta onena, Eta orduan karbono merkatuak ipini zituzten martz. Eta, igual... eta zertan datza karbono merkatu hauek? Hori, ba karbono merkatua egia esan, ba claro, ba Ba, Nako saio ba, dira blertzen Gai komplexu bat saiatuko e, e, bueno, gara zaltzen Badakigu gai komplexu agela Osa gure denboratuko dugu dugu Hori da, hori da, gainera bueno, Merkatu ekin gertatzen den moduan Gero eta espekulatiboak dira Gero eta komplexu handiagoa daukate ba, bueno, Karbono merkatuak Era simple baten Azaltzearen Dazken anorkiotoko protokolan lehen esan dudan bezala Herri alde bako izari. Ematen zitzaion Eee Ba, bueno, emisioen bueno, elburu batzuk esta en musioak bera egiteko. Eta orduan karbono merkaturen bidez, eh er, matezitzen aukera, ba bueno, ba eureka, elburuiotara es baziren entzen, ba elburu hoiek erosteko beste herrialde batzuei, esta, ba karbono er, salero egiteko, esta, karbono merkatuan emisioen eskubideak salerosteko aukera ematen zuen. Eta geno baita ere harek polemikoago egongo den, e, izan den, beste baliabide, eta beste tresna bat sortzen zen, ingeleses clean development mekanizen, deritzona, eta hori hazen bakarrik erosiziesa eskiotela beste herri emisio bonak, baizik eta hemen, egin zesaketena zen, invertitu beste herrialde batzuetan, eta horren bidez, e, emisio gehiago lortzeko aukera kukitza horren herri aldean. Teorian, beste herrialde alde hoietako Inbertzioen bidez, ba, izurketak ekidin gozituzten, eta horrek ematen ziren aukena, ba, euren kontu hoietan, ere, ba, kontuen garbik bat egiteko. <risa> Baina, zer nolako inbertzioak izaten dira? Hori da, ba, urte luzez gehien bat, kritikatu izan dena, izan ere, bueno, inbertzioek ba, oso gutxi daukate benetan ba, berdetik edo ekologikotik. ba Hor, esan behar da, inbertzio izan direla, dibidez palma olio plantazioak egiteko, ba, Indonezian, eta inguruetan, orduan, kristolako deforestazioa ere ginez, bertako populazioa, hortik botaz, bat, txutan zuzenen, hilzen, hor, ba, plantazioak ipintzeko, ba, izan detezke, ba, azuker plantazioak, palma olioa plantazioak, eukalipto plantazioak, ere, zenbait lekutan, hemen bizkaian eukaliptoa badakagula esaguna dakagun bai, bai hemen uste dutezutela clean development mekanizem horren bide sartu baina gian bai, bai zeho zer da baina bai indian adibidez bai ipinutela hori martzan eta gero baitera erabili izan da ba, biomasa plantak eraikitzeko bueno batzutan plantazioak biomasa planta guztia zi joan batera eta kala ba, biomasa plantek ez talako kutsadura eragiten dute Eta, kasu batzutan ere, biomasa planta horiek erabiltzen zuten orduan arte. Nekasariek erabiltzen zuten biomasa, orduan arte nekasariek erabiltzen zuten. Baure, arroz, em, arroz asalak adibidez, gero lur hori abonatu, eta duan, bueno, ba, nekasaritzen aurrera jarraitu alizateko. Ongarri bezala. Hori da, baina orain, zer egin dute hori erabili biomasa planta bat entzako, eta, eta beraz orduan bertako nekasariek, hori ba, e, fertilizante kimikoetara edo jobea izan dute. Beraz, horain arte, ba, ziklo itxi bat zen, hasta, ba, metabolismo itxi bat, uh -huh. e, naturaren arabo jarretuz, haustura ba, bat gartatu da. Eta, ikusi dugu lan, ja lan, ba, ekonomia zirkular zen hori, apurtu egin den, ba, bueno, e, fertilizante kimikoak esaltu zor, herri alde bat zubeia, ja, dependentzia handi dituz fertilizante kimikoetarako, baina hor, klaro, ere irabazia daude, noz, ba, enpresabiek irabazia lorten dituzte, Eta herrialde alde galatuek, lortzen dute, ba, euren, euren emisioak zuritzeaz, eta ba, bueno, e, betiko moduan jarraitu arren, ba, kiotoko protokola bete alizatea. Eta orduan, esan aldugu badaudela e, bi blokeak, iparraldea bersuz egoaldea, bloke gehiago daude, edo zeintzu dira e, koopatzean dauden interesak? Karo, kopa huetan gero ba, kronikak irakurtzean hori apurua ba, Juego de Tronos, dirudio, nik ez dakitzea punturak defidagarregik diren, edo hor apurua dramatismoa esarten diote. Benar hor gehien bat kasetaritzatik edo, bueno, blokeagoik berez, legalki bat daukate eh, esitzen dira, baina, bueno, gero kasetariek ere ba, epika anola baita edo ematen diote, ez da. Eta itz nahiko kuriosak ere, eta hor da uh -huh. bueno, bat. Hor da kagu John Kerry, es? Eh, klima eh, te txar, bezala orri, orri, izan datu dutela. Horri, horri, horri, horri, Ba hemen ere bloke, ba klima konferentzia eta nago interes bloke desberdin ere bai zen nahiko kuriosak eman dizkiote eh? Hor nahiko borrokadari ez da haosiz, deritzo taldea dela ba urarte Txiki etako herrialdeen ba, federazioa edo. Claro, orkeska oso handia izango da, ez? Horko claro, hainbat herriale, ba, desagertzeko horrezko handaude klima aldaketaren ondoriz eta da noie beti goten dira hor ba, bultzatzen ba, zehose lango neurriak, gitzienesko neurriaren bat, gitzienes martzen ipintzeko. Gero beste aldean eukiko nuke Ambrela Group Aubes aquí residente bil en Fokuanoñar eta ota vale. de bai. buenos, maiamo. Seguras que ibai, seguras que ibai. Hortik badago de redakzio baten residente bil en fan bat. Eta hor daukago adibidez, ba, estatu batuak, Israel leun osenera, Australia, errusia, eta hori normalean dira, ba, bueno, ba neurrien aurka edo era gogorrenean egiten duten herrialdeak. Eta gero hori erdian, ba, bueno, ba, biren, interesen arabera, alde baten antza edo beste nantza mugituz, hau bai? kikoen unka alde batetik, Europar batasuna, ja ulertu dagoen Europamendazunean ez dago erregai erregaifo zirik, bueno, Europa batasuna bloko imperiaz eta moduan, ba, beti haukidu nolabaiteko interesa, ba, nolabaiteko trantzizioa martzan ipintzeko, eta gero dakau, G, Iruro eta Masazpia. eta txina, hori dela behar daugetan malau, Bueno, hundagotamairuk horain Hundagotamairu herri aldek osatutiko di blokea Dera, ba, bueno, garatze bidean dauden herrialdeak aldeak Teoria, ba, bueno, hori oso bloke Eterogeneo, da, ba, hori okagu txina Okagu kuba Maroko, Brasil Odankara hori askotan agertzen da Bloke moduan, baina gero hor barruan Ede oso interes claro. da daude Eta hau eb blokean nik uste dut Baprentzatik edo e, Baplazatzen direla bloke uniforme moduan Baina hori askotan Ba... Baina, berein artean tirabirak birak daudela... Hori da, hori da. De xo... de... Hori duda, bai, ikena egon hor baruan. Erutu zesu ere, gozaren nik... Ez, ez, Baina, bai, nik ez dutu zeste hori, emdau interes aman komunak eukitzea. Talbona gukizan dira, orain artea gertu diren blokeak... Nik iragurrituan kroniketan, bentsat, igual, beste kronikaren batean, mauna, inbendatzen dute bueno. beste izen, beren dikuriozo goren bat, mm -hmm. edo... <laughs> bueno, nean... baude gehiago, baude izen gehiago. Nik eh, gona baukeratu ditut kitzi batzuk? Bueno, azkenean auskalos, eh, bileraak egiten direnez eh, nolabait modu itxi batean, eta negoziazioak eta hola nez direnez guztiz eh, transparenteak, auskalos ernau lako interesak, eta bueno, eh, blokeak ematen diren. Ne, beres dira guztiz opakoak. Nik irakuru joan kronikaren baten, agertzezen ikerlari bat, bueno, bere egon zela, ez zuen zehazten, gara guzti, ez zuen konfidentza, eta ez zuen amantentzearen, eta ba, bere izan zela herreinalde garatu bateko delegazioaren parte, eta gara horik uzizuera, erabaki asko, berak eh, Pariseko konferentzia niburuz egiten zuen berraba, 2012ko konferentzia niburuz, eta hor zelan, hainbat baki, bueno, ba, sei pertsonako biletan, edo, mar pertsonako bileretan egiten ziren, gela txiki-txikietan, Eta, bueno, gero gainera bilera biletan erabakitako gauzak, guztiz aldatuta ikusi zituen, hor da, horregongo ziren, era paraleloan bat ez dakik bilera. Eta hor, ba, bueno, bazkenan ez dakik zenbait erabaki hartu ziren. Eta, honek gainera, bueno, artikulan e, bueno, oso positibo txat jo txen zuen hori, eta zaten zuen, ba, zein abila izan zen frantziako diplomazia, ez da, zuela hori guztia interes, oiek, Ba, bilera txiki horien bidez ba lortzea askeran zeo seri da. bai, beraien interesera gerturatzen zen zeo seri ez? Hori da, hori da. Bai, bai. Bai. Et bueno, izan ere, eh Glasgowen aurrikusten da 25.000 eh delegatu baino gehiago parte hartzea eta bueno, badakigu horren inguruan e, montatzen dela nola baiteko eh zirku bat, ze bai montatzen dira standak, eh bueno, stand. Eh Deitutako horiek direla eskenean pues, e, saltzeko txokoak, ez nolabait e, nik ikusi duan agatik gutxinez behai hor sartuko dira pues, energia berriz tagarriaen lobiak, e, ba, ekonomia berde guztia hau saldu nahi dituzten taldeak, ez hor sortuko dituzte bere txokotxoak txoak, behai kopaera kopa biliz, beraien produktua saltzeko, ez? Hori da, kopak ditu e, bi, bi alorre do? alde batetik dago benetako konferentzia benetako pillera nena bak ekartzen diren eta gero bazuk oso ondo zirko deitu duzun hori ez da dela ba hori mm, ba estandak daude itzaldiak kontzertuak ere usteo daudela eta gehiema badagoena da ba enpresasko saldu nahian euren, euren kontuak jaialdi bat irudi hori da hori da bat bebekala izan moduko seo zer baina bueno ba klimaldak eta haitzak ipinita eta orduan... Hor, ezan eh, behar da adibidez, datu oso esan guratzu moduan, horain glasgogeko eh, kop hau, karo, hori kareztia da, hori mazari pinta, ez da, ben, ba, pentsa esazu hori de legatu, kristolako zirkoa, eta hor da nor, ba, enpresa privatu desaltzen dira, patrozinadoren moduan. Adibidez hemen glasgogeko haren kasuan, bueno, euneko geila, enpresa privatu eko ordeinduko dute, eta hor dago, baseran ez, adibidez, iberdrola bera, ez bueno, hainbat, beste hainbat enpresa batzuk energia lorrekoak eta beste batzu zupezea lor batzuetakoak. Haiz Microsoft, dago, patrozinadore... Bezala, bai. bai. Bueno, Bill Gates osartuta dago, ez, klima aldaketaren kontuan, eta bai, hein batean esan dait, e, esaten da, ez, e, las malas lenguaz esaten den bezala, hori badalabe bai, e, piskat, e, greenwashing, daitzen den hori, ez? Bai, alde batetik greenwashing dago, baina gero nire nik uste zuzenan dagoela go, enpresan dio, kapazidada daukatela eragiket, eragikiteko negoziazioa hauetan Ez da, adibidez, sor, bueno, zuk bil izena ipatu duzu, eta oso izen esan da, kontu hau eiburuz berroa gaiteko. Zea, adibidez, bil gaitz, egon da urteetan urte-zurte eh, azken orain horrein dela baina urte luzetan zehar, egon zen konferentzia huetan, eta eh, akordio huetan geoingenieria asartzearen aldeko kanpaina oso oso gogor bat egiten geoingenieria, ba, entzulek hitzago eh, esagusten duten txako asartzeko laburki da, bueno, ba, klima aldaketa di aurre egiteko ba, egin beharran bueno, utxi zeobia emitzitzari edo, metano emitzitzari edo aldaketa produktivo mateban hor des? hori, hori eman hor des ba, bueno, guazen betiko moduan jarretxera, baina ipinikoitugu izpillu erraldui batzuk atmosferan edo botako dugu azufre pillu bat atmosferara lortzeko eguski izpiak bueno, ba, eguski izpi gutxiago eltzea lurrera eta bueno, naiko, naiko prozaren sorba, baina bueno, or, Bill Gates bera, urte luze segonda horren alde egiten, eta beres gainera e, bai IPCC den informetan eta akordio hauetan ba, jen jeneriari, atea irekita usten saio Uhum. Eta e, jarraituz e, koparen historiarekin, e, Madriletik glas guberako bideo ontan ze aldaketa eman dira edo ze e, prozesu ikusia izan ditugu. Kaor lehenengo etaben ulertu har dugu? Madriko konferentziaren helburu. eta Glasgoweko konferentziaren emburua berdina direla eta berez, bi .000 Polonian, kato bizen egin zen konferentziaren ere, oso oso antzekoak direla. Zer, azken finana, 2012-ean Pariseko akordio sinatu zen bai, itz politasko asko hartu ziden hor, potolo asko, baina gero horbenetan esen zehaztu Pariseko akordio horretako letra txikia edo. Ingeles ez Pariseko ru rulebook, edo deitzen diotena ez da, arauen liburua. Eta duan, 2012-dik Davis ba hori Sehaztu nahi. Horiek izan galitzateke neurri zuzen eta konkretuago batzuk ez? Hori hori zango zen adibidez konkretatzea karbono merkatuak zelan funtzionatuko duen. Edo konkretatzea em, zelan ziurtatuko den herrialde guztiok guztiek era transparente batean bidatzen dituztela euren CO2 emisioak edo. Edo zehaztea, karo, zehazkotan klimaldaketari buruz berra bakiterakoan, CO2 ari buruz berra bakiten da. Beha horba daude beste berotegi efektuko gasak metano adibidez Eta orduan horre ere zehaztu garda, ia zelako proportzioa ingo den, karo metano, gara mobatek zenbat e, gara biren ekivalentzia eukiko duen. Eta horrek, konflikto ondia dakara, dibes, Brasil, Argentina, oso-oso metan, metano asko, ja urtetzen duten erri aldekin. Eta orduan hor badago, letra txikiko hainbat, hainbat, eta hainbat apartadu, oraindik ez direnak adostu. Huhu, bebai metanoa oso lotuta nekazaritza industrialarekin. Hori da, hori da Abeltzaintze Industrialarekin, da bueno, nekasaritza industrialarekin ere. Eta horretik ba, Brasil, Argentina eta eta herrialde horietan, ba nahi dutena da hori alik eta ba, metanoak alik eta pisu txikiena uh -huh. eduki dezala, esta. Bueno, ikusten dugun bezala e, interesak egon badaude. Bai, ba, interes talka andia daude eta bueno, horren froga nagusia da ba 2018tik ona. Ez dutela ia-ia, aurrera pausurik eman, zehaz tapen oietan. Bai, nolabait esaten da, eh, Madrileko bilera izan zela, azken finean, denbora irabasteko bilera bat, ez? Azkenean hor, neurrizeatz, oso gutxi hartu zirelako. Bai, maderileko izan zen, ba, bueno, ba, etxerako lanak beti hurrengo gunenako usten ditugunean bezala, horre ba, horrelako antzeko zehuz, zer gero azkenean, egin zuten, bueno, komunikatu bat, eta saldu zuten... Bueno, Betis Arteta zure garakasta izan direla hau. Uh -huh, bai. Bai, abereta Madriden aurrera pausurik eman, es. Bai, aunque egia da Bombo asko eman zitzaiola, be bai bueno, gretatun bere zelako Madridera, bueno, bai askenean estatuan gaudela, gaudelarik, ba, e, edabidetan eta holan, ba, Bomboa bai eman zitzaiola. Bai, onbetaberez, claro, zuten suntenasen horre erabiko zela Pariseko akordioa uh -huh. zelan ipini martzan. Baina, el buru hori, ba, zuten betea. Asi, gero egon gontzen, ba, bueno, bat, hasi ziren izango zela. Baina, txileko protesten ondoriz eta horre gontzen ere represioaren ondorioz erabak izutela erri alde esmugitzea. Baina, gero benetan billerak esuen... Ba, bueno, erakutsi zuen beste behin, ba, Ba, ba, ba ez den aurrera pausurik ematen honenako konferentzietan ez da? Uhum. Baina badia di, e, kasu honetan, Glasgowen bai bain, nahi dituztela neurri zehatz batzuk hartu ez. Eta agian hori urrengo saioaren urrengo atalean landuko duko dugu, osake entzuleok, jun pentsatzen, eta abesti batega utziko zaituztela. Kozatzen ari zarete eta badakigu, baina egur aldira garpenari ere tartecho batekin diogu. Atera polarra eta sandaliak, emenda, Euskal Herri Tropicala! Gabona Euskal Herria, bihargoizean, iparraizeak eun kilometro duko abiadurarekin Temperaturak milus hori graduzen tirradu eta lagetxeara ziko ditu. Arratxaldean egoaizean temperaturak igo Eta ostarteak nagusituko bide zeru guztietan Gau ean berriz dekaitz bortitzak ezmero dira Ongilet horriak euskal herri tropikalea Uga berria, negoaren hilberria Euriak duenez eskuan betiak erkia Etzazu, erratu, erabakia Hamak esaten dizunean Ata zazen parakia Horten ere ez eukiz alantza Uda pasatuko dela bainan Auskalok norantzan Botzagiten badu ere prestatu erratzak u da ondoasteko zorgin dantzan Atzo elurra gaur zaparra da guretzako hau ezta ez da egura ditxarra Ez kaskabarrarekin ere moldatzen gara hartu bainu jantziak guatzen danok ondartzara Gozean txirimiri alasai dizutatu kalean ez egon eguzkiaren zai Astelenetik gandera, ongiet horriak euskalerri tropikalera Batzuetan oz bestetan bero Negura diez berdina egiten du Hau da hau klima mondiala Ure euskal herri tropikala Batzboetanoz bestetan bero Eburati ez berdina egiten du gunero, Hau da hau klima mondiala Gure euskal egin tropikala Usoak galdurit dabiltz guruan, Loreak loratzen noiz abenduan, abenduan. Uda berria erabat esnatu denean Berriro negua guztura gaudenean Ekainean elurra gaiurretan Zoratu egingo gara edo zein egunetan ha, Abustuan oza normala da Haurken eskiatera joango gara iraigean Hemen mikrokrimak nagusitu egin dira Ordi zine guzkia eta elurra Ez dela ona, ez natzea Goizegi belainoak ez ikuste ikusten ormaiztegin Badiru dibiar hobetuko duela Aspaldiko parte ze guzkiak berotuko gaituela Metrologoak zer esan du baliteke Bakarrikardiek zerua irakurdezakete Batzuetan oz, bestetan bero Beguradi ezberdina egiten du egunero Hauda hau klima mundiala Gure Eritro Krikalan batzuetan hoz bestetan bero eguraldi ez berdina egiten du egunero hau da hau klima mundiala ure uskal erri tropikala negur din, negu, urdin, negu, negu gorriak, gure neguak ez dira oso eramangarriak gabonak harri garriak dira olentzerotxankletetan etorri da urten herria eguraldian ez diote hartzen eurria hausmatzen dutenean jo harri garria bi ez talarria ana urrutiaren Hortik entzun da zoragarria Argibili badator otor udazkena Torrelengu zua da trumoidu abitzena Burura arririk erori ez dakigunetxean Geratzea izango da oberena Urtero panorama berbera Egun urdinena kere erortzen dira zerutit bera Guten entzatu lerten gazteleraz Silvesti mozde goretek esporal bozera Batzuetan hoz bestetan bero Egun uradiez berdina egiten du edunero Hau da hau klima mundiala, euskal herri tropicala. Batsuetan os bete tan behu, egulandia ez perdin ja egiten du egunero, auta autrima mundiala, un euskal herri tropicala. Bueno, eta orain, eh abestiaren ondoren, ikusiko ditugu eh COPean Glasgoweko COPe hontan Artu nahi diren neurriak, ez? Neurri zehatzago batzuk. E, badira lau neurri horokor eta beraien barruan beste azpi neurri batzuk egon goldiateke. Eta banan-banan astertuko ditugu. E, lehenengoa, noski, izango ditzateke mitigazioa, zaiatzea isurketak edo isurketen neurria geisten, ez? Eta hor sartuko ditzateke pues, ikatzaren erabilararekin bukatzea, deforestazioa gutxitzea, kotxe elektrikoa bilakatzea, ez? Egite aldaketa hori kotxe kotxe konbustioko kotxetik kotxe elektrikorara eta eh energia berriztagarretan invertzioa bultzatzea be, bai, ez? Bai, dani gustuen ne neurri hauek bai, bueno, menesi dutela reflexio bate dose osondo adira sentibute se inden ba eh bueno, kasunetan erresumatuko gobernuaren, baina orokorrean ere ba, elite globalen edo e, burguesia globalen ikuspegia klima aldaketari aurregiteko neurrietan, ez da? Uh -huh. Ose, bueno, deran, ere kontuan hartu behar dugun neurri hauek, bueno, diren lapura dekara la galeria, eror barruko negozia ziruetan, ba, batak dakiz eriburuz hitz egingo den. Ba, horadibiz, oso adieresgarria da, karo, berba egiten dute laikatzarekin amaitza eriburuz. Urteak dramatea. Urtea, Urteak dramatea eriburuz berba egiten, bai, baina gainena ez dute aipatzen el elefante en la sala da, de sanes de comunada petróleo va ba. gaur egungo gizartearen guren metabolismo sozialaren basaia k izango zen eta guretzako odola uh -huh. dena ba kapitalismo globalizatuaren zako petróleoa ba, da eta hori bueno ba, ez da gertzen bueno, eta are geiago ikatsaren kontuarekin orain berriroa zidala ikatz e, ikatza erabiltzen e, planta termikoetan elektrizitatea e, lortzeko gazaren eskasia honen ondorio, ez ez? Hori da, bai, horrene guztiz alde batera usten dutenako ba, bestelako muga biofisikoak ez da? E, eta hori ere lotuta dago, i, bilgaiu elektrikoaren sustapenarekin, azken finean bai, bai, ez dugu ikatza erabiliko baina orduan zer erabiliko dugu bai, gaz naturala ez den dut, Ma, gaz naturala ere, ba, bueno, badirudi ya, agian elduganela, bereztraxio momentu maximola, eta urrengo urtetan gero eta eskazagoa izango dela. Pikora, ez? Hori da, batzuek esaten dute ya, agian pikora elduganela, gutzien ez, algerian bain naiko argidago pikora direla eta duan, enkara, mendik aurrera gaz gututu baldin badago, zer egingo da, ba, zuke santosun moduan, momentuz, ba ikatza, berreaktibatu da, ez orduan, emengo kopeko proposanen hau da pura da, brin eta horurki lotuta kano ibilgailu elektrikoak martan ipintzeko elektrizitatea behar dute.tarii <gülpid> gara ikatzen erretzen elektrizitate hori sortzeko azkenan, bueno, ba hor ez dugu gauza handirik lortzen ez da eta era berean ere mono bueno, Bilgaio elektrikoiek mineral batzuk behar dituzte. Oain ninde ikustenari garrena mono <gülpid> bueno, txipak falta dira <gülpid> litio famatua. Hori litiofamatu leku vale, gutsi batzutan dago eta baia ikusi estatu Estatugolpen emasultaatu dela... Horren suministra ziurtatzeko, eta horri buruz ez da berbarik egiten. Eta gero azkenik ere niri oso deigarria egintzait, edo oso adierazgarria. Zeran, energia berreztagarria buruz berbaiterakoan hemen ere, bueno, zituzte euren muga aipatzen, baina hortik alatago, ez dute planteatzen energia berreztagarrietan invertitu berdenik. denik. Bai, ziketuz energia berreztagarrien invertzioa bubiltatu behar dela. Horregita garri guztien, bueno, zeran, ideologia liberal edo neoliberal jarraitzen duen eh, ba, eren sustraieta laino zartuta, ez da, ta. nun gobernuak ere zintuten invertziorekin, bezitaz, bueno, oazen aktore privatu albidetzen edo errasten invertzio egin desetara, horrela, ba, karo, kop, hau, patrocinatzen duten enpresa guztiak ere, ba, horren, hilabasiak, handituak, ikusteko ez da. Bueno, e, izan ere, beraien artean iberdrola da kagu, ez? Hori da, Scottis Power, beren filialaren izenean, edo, beha, bueno. Uh -huh. Hi berdona Galan Jauna edo. Bai. Beraien iragarkietan eta hor, eh ez dira nekatzen gogorarasteaz, beraiek badirela liderrak energia berrestagarrietan. Hori da, hori aurretan liderrak dira, baina bueno, badiru orain, ba, gobernuen neurriak ez zaizki gustatzen edo, hori ba, konpromiso alde batero utzi edo. Bai, R es asko baina. Bueno, bigarren neurrien e, edo neurri multzoen artean egongo litzateke adaptazioa, ez? E beraien artean e, neurri nahiko distopikoak topatzen ditugu, ez? Eh, bueno, da e, entzulek jakingo dutenez eta ez baldin badakite orain jakingo dute, biztanleriaren e, munduan bizidan, biztanleriaren satirik handiena kostan bizi da. Eta e, badago klima aldaketangatik arriskua jakingo dugunez, ba itsasoaren maila igotzeko. Orduan adaptazio neurri hauen artean badaude ez e, kosta defentsako sistemak bultzatzea dikeak bezalakoak e, horiek ikusi alditugu, adibidez, Holandan badaudela eta e, Venezean hori dela urte batzuk e, gontzirela hueldeak Venezean berez Venezean bat ditu ja montatuta sistema batzuk dikekoak eta baina e, hori esaten da ustelkerian eta bestain bat arraziren gatik, dike horiek ez zutela funtzionatu eta ezin iniz, zin ez izan ez zutela ekidin huelde hori Bai, hori planteatzen da mundu mailan, baina bueno, bai, Holandaek hori egin du, Venesiak ere, ez? Ba, dirua dagoen herriadetan horrelako plantamendu egin da teske, denaen, orere, ba, usen, ba, ez ke denaren horere bai ikusiko gouzen, ba, se escalará, está en hemen utemen. E, abra guztia itxi, gero kontza ere itxi. Daikixeningo den, azkenan hor ere, ta zenbateko iraunpena aukiko duten infrastruktura hoiek, ezta? Ba, bueno, hortik aterago, agian ba bai, herrialde dirudunek hor da hindu obra hoiek, baina, klaro, segatzen da, Banglades batekin adibidez, hor zer planteatzen da. Bai, Bangladesek arrisku oso handia daka, bai klima aldaketarekin, zeren bere, bere azaleraren satirik handiena, ez daka garaiera oso handirik. Guri, ba, izango nintzeteke apuraba, asiako holanda edo, edo holanda bat, ba, bueno, ba urtetako esporioren ondorioz dirutxa eukibarik, ez? Gaur eta doan hor, hor bueno, badago irugarren puntu bat eta planteatzen dena elburen artean, zukilean aipatu duzuna finantzak mobilizatzea eta hori gehien bat bigarren puntuarekin lotzen da tamen, klaro, bakiotoko protokoloan eta zira baten planteatzen zena zen, ba bueno, injustizia historikoa dago, ez da, ze ba herrialde garatuek edo herrialde imperialistek urteetan zehar em, ba zeobia eta beste hainbat gaz izuri, izuri dituzte atmosferara eta horren ondorioz ba klima aldakada sufritzen ari gara eta bereziki, Ekuador inguruko herrialdeak ari era klima aldaketa sufritzen. Eta, bueno, hori sufritzen. Ta bano injustizia historikorik konpentsatzeko, ba herrialde garatuek enmarco ditet dirua ba beste herrialde ez ja. hori, ezta. Ori joan da urtetan zehar, ba bueno, gero eta atzerago gelditzen eta orain planteatzen dena daia. Bueno, herrialde garatuek egin barutena dela, bueno, finantziak eta albidetu e, beste herrialde horientzako, da. Oren, segretatuko da, agian bai, instalatuko da, dikeren bat, edo eman gozaio diru zehosek, bangalatzea dibidez, hori, sor moduan. Noski. Ban, eta, ba, akibu, eh, zerako papera jolasten duen sorrak, ba, herrialde esgaratuak, aspigaratu da, egoten jarraitzeko, da. Eta, azkenean, beti ere, eh, mantenduz eh, sistema bankario pribatuaren... Eh, privilegio batzuk. Hori da, hori Bai, beti hor intermediari moduan, ba sistema finantziero pribatu mantenduz, eurek ba mozkinak jaso ditzaten, ezta? Eta orduan, claro, badiru 3. puntua hobesta. Eh, ba nahiko talde gait nola laugarren puntu horrekin, ninguna, bueno, Is el lan egin. Hori da. El orida, carla, orida, ya, ya, ya que os no el carla no es de la carla noso equitativo bat. Ez. Ez ez, edo, ez, ez azkenean hor laugarren puntuan elkarlanean nahi, nahi dena da ja egin liburu moduko bat, ez, arauena, rulebook bat, e, zehazteko zeintzuk izango diren neurriak eta hoieek, eh, ba nolabaite finkatzea eta betetzera behartzea. Bai, eta hori elkarlana baino onik beste ostiak egongo direla edo hor segurazki, Eta gaiemat ikusiko dugu hor, ba ez astatu batuko sartuko dela fuerte eh Seuren, euren agenda mantenduz eta gero beste puntuetako bat da bueno puntaproba happy flower edo eh? ze kongunik es eh? kolaborazioa Ko gobernu enpresa talaisarte Sevilla en artean eta bueno euskenfinaren ikuste dela dut dela bai ideologia liberal lucha estaba bueno bat que te diría digo aurre ba. gustiok badera enpresa gobernuak gizarte zibila, langileok, ez da... Ai, kontraza, interes kontra esanik egongo ez balitz bezala gure gizartearen barruan. Hori da, hori da, bai, gure gizartearen barruan, eta baita nazio mailan ere ez da, ozai, sea, ikusten duguna, egune gotasun kopean, horzeran dauden interes guztiz kontra jarriak, eta gero, herri alde, bakoitzaren barruan, nola ez, era interes kontra jarri, oso, oso, evidenteak daude, bueno, hori guztia badiru desagartzen dela hemen, desagartuko dela galasgoen, eta gizeremango diuten edateko, edo jateko edo eta da nortik ba, kolaborazio bat aterako da hauen mundu magikoan edo bai, Nola bait paralela bat egiten edo paralelismo bat egiten, hobetu esan da e, izango ditateke, pues, herrialde txiroen eta herrialdeen aberatzen interesak berdinak izango balira bezala edo langileriaren interesak, bebai ba azkenean eee burguesía finantziero horren interes berdinak izango balira bezala, bebai. Hori da, hori da transmititu una duten ideia faltzu hori, ez da. Bai, eta hori bebai lotura zuzena edukiko luke bebai herrialdeen soberaniarekin, ez? Ze asken finean neurri guzti hauek hartzen dira eh ba, e, hauetan, ez? Eta baino zeintzuk izango dira eh adosten diren neurri hauek, bueno, adosten baldin badira askenean eh ziurtatzeko edo btb bete be, betera bete behartzeko eh tresnak. Claro, ni gustetu dau debate oso interesgarri bat dena dela eta gainera normalan ez dena mugimendu klimatikotik edo klima justiziaren aldeko mugimendutik askotan tratatzen ez dena da, ezta? Da. Ashkenan, xe ze, claro, zer nahi dugu? Esta askotan eskatzen da copaway, eskatzen saia, bueno, nahi dugu plan ambizioso bat, emotea, em, emisioak berai joateko eta barra, baina, eskotan ikustetut, batzutan apuran naifak galela edo zapentzen dugula, bueno, gobernuak adozipiñiko dira, eta imposatuko dute hori, ba, gobernuako itxak bere ardura bete arazteko, horrek ba dukaren, nola baiteko ere, ez da, ze, ba, akibu hor bueno, rialdeek, joten direla ba, euren gobernuak gehien bat ba, euren herriadetako klase dominanteren interesak, ba, bestera doaz horrako porretara, ez da eta dan, hor ontsat ikusiko dugu hor Adoste, adibidez, ba, herrialde bakoitzak, egin behar duen plana, eh, ba, emisioak beragiteko, hori ondo ikusten dugu, ez? Ta lotuta, baina, klaro, klima aldak eta berak ere, plantearazten digu, ja soberania gaur egun posiblea den, ez da? Bai, A azken ben... finean, prozesu produktiboak hain eh, bananduak daudenean herrialdeen artean, ez? Bueno, baya, zen ez da? baina hortikaratago hori izango zen globalizazioaz, baina hortikaratago klima aldaketa prozesuak berak, klaro, zer da, australian adibidez, central termiko, mar central termiko gehiago ipintzen badituzten martzen, eta horazten badira, ba venga, e, ikatza erre eta erre eta erre eta erre, horrek emengo kliman eraginaukiko du. Edo estatu batuetan, ba, e, acero fabrika bat badin baukate hor, martzen, edo txinak, e, ba, estak izan, ba, mila kotxe gehiago fabrikatzen baditu. Bueno, claro, el real soberania uki desake. Kasu horretan. Hori da, bueno, agian beste programa batean lantzeko gai bat. gai bat, baina bai, karo, kopari bueltak eman que man mareskeu askotan esitendu du. Bai, nahi duguna copaan da neurri neurri potoloak martzen ipintza. Baina Laitz. karo fidatau aideske, horratas. eta neurriak betetzen ez badira zer? Hori da. Hor internetzio humanitario anker Tides que clima laquetaren isenean. A invasio bat. Ez dakit, ez dakit. Hor, hori da apur bat kontuan hartu behar duguna, ez da? Bueno, azkenean, e, bai gertatzen dena da e, bilera huetan eta guzti hori, bai oso oinarrituak daudela e, borondate onaren ideian, ez? Hori da, bai, e, azkenean boron ikustu hori dela apur eskubide internasionala, askotan horretan oinarritzen dela, Baina gero, bueno, ninen esagun bateko li, eskubide internasionalu ikasten zuela, eta eskenean bon, hago zando dago, baina eskubide internasional eskenean armek markatzen dute do. botere militarrak agian hori nere, botere ban bateria primen kontrolak eta bar eta uh -huh. klaro, klima aldaketarekin ere ba ez ya ja, horrelakorik ikusiko te dugu uh -huh. agian hori buruz urrengo saioan sa sakondu sa aldugu gehiago right. aztertzen ere gainera Glasgowen gertatu dena Bai, izan ere, urrengo saioan e, jada e, koopean hartzen diren neurriak eta zer norako, non norakoak egongo diren e, bileran aztertuko dugu hori da, igual kronikak ere begiratuko ditugu eta gian hor, bloke berriren bat agertuko da itz, ponposo berriren batuko dugu emengeitzeko bai, Umbrelari aurre egiteko hori da oseak, e, ba, gonbidaten zaituztegu urrengo saiora entzutera eta e, beste abesti bategaz usten zaituztegu hori da, ba, bueno, urria denes estaba zelan ez du astu erandioko gertakariak eta hor ba, Josuen Tantonin zituztela kutsa dururaren aurka protestaritaitik eta bueno hori gogora ekartzen duen abesti batekin utxiko zaituztegu urran gozai arte hortaz bueno, urran gozai Aminito de derandio Barra madre negra muy negra caminito de ran dios carbono i p tiempo de casa la ve abierta madre y el la gabado sta tierra